Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Eleven Labs. Pozice v karikatuře Napsal Zdeněk Závodný Karikatury bývají součástí novin i časopisů. V dávné době byly možná rychlejší než fotoaparát, jsme na Pražské olympiádě 1931. Místo drahého přístroje stačila jen tuška a papír. Ovšem dotyčný musel umět, tento druh kreseb. Na již zmíněné olympiádě se fotilo, vystřeba turnajová kniha, anebo množství záběrů v novinách té doby, ale i kreslilo. Úvodní obrázek v textové verzi je z českého slova z 24. července 1931. Bogolubov byl ještě zachycen i na fotografii, v textu uvedená je z časopisu Letem světem ze dne 21. července 1931. Mezi vyobrazeními je jasná schoda třeba v hodinách, ve vlajkách i stylu sezení Bogolubova. Při důkladnějším pohledu na postavení na šachovnici úvodní kresby zjistíte, že se autor snažil zachytit i postavení na šachovnici. A pokud si partii obou aktérů přehrajete, tak ono reálné postavení najdete přibližně kolem třicátého třetího tahu. Inu pohleďte sami. Partie Každan Bogolubov je napínavá a stojí za přehrání.